L'idioma de l'entrevista depèn de l'entrevistat. Quin idioma vols fer servir? Rosa Argelaguet, del Partit Socialista dels Catalans. El català. A Catalunya. el català. El català. Molt bé. Entrem en el primer bloc. El primer bloc és La crisi. Qui creus que està més afectat per la crisi de Sallin i què penses que es pot fer des de l'Ajuntament? Bé, jo crec que per la crisi, la crisi actual estan afectats tots. És una crisi econòmica a nivell global, a nivell d'Espanya, a nivell d'Europa i potser a nivell del món. I com a cellantina i com a cellantins ens afecten a tots, des dels que tenen una empresa més gran o més petita, des dels que inclús poden treballar les administracions que tenen els seus problemes i des dels que tenen un negoci petit o és els que són els botiguers. Per tant, la crisi ens afecta a tots i des de l'Ajuntament en aquests moments penso que l'únic que es pot fer és una gestió acurada i eficient dels dels ingressos que té com a l'Ajuntament de Sallent. És que no crec que puguem fer res més. Creus que el pressupost de l'Ajuntament, que al final el paguem tots els contribuents, hauria d'augmentar o hauria de disminuir els propers quatre anys? Bé, jo crec que no és una decisió meva. Més aviat penso que disminuirà, perquè quan hi ha crisis no hi ha tanta activitat econòmica i el pressupost de l'Ajuntament tendirà a disminuir... I, a més a més, no estem, evidentment, des del grup del Partit dels Socialistes de Catalunya, ni per pujar els impostos, sinó que intentarem un control pressupostari molt acurat eh, perquè les, els Sallentins no tinguin que pagar més impostos i el que sí pretenem o el que sí volem és una gestió molt, molt, molt acurada i eficient d'aquests recursos. Teniu idees per ajudar a les empreses de Sallent, eh, pensant que així es podran sortir millor de la crisi i, i donar més llocs de treball? Bé, idees per ajudar les empreses és bastant complicat. És a dir, eh, jo crec que des d'un ajuntament tu el que pots és posar facilitats dintre del que l'ajuntament pot intervenir-hi. Uh, per exemple, si hi ha una empresa que es vol ubicar a un polígon industrial dels de Sallent i en aquest, aquesta empresa necessita, per exemple, que li arribi fibra òptica, no, no dependrà només de mi, si sóc alcaldessa o si entro a l'Ajuntament a governar, sinó que depèn de molts altres factors. I, per tant, crec que l'empresa la pots ajudar fins a un cert punt. Tens pensat alguna proposta per retallar el pressupost de l'Ajuntament? No, en aquests moments una proposta per retallar-lo, retallar-lo, no. lloc que pensava és bàsicament mirar a demà els diners que contem i veure com aquests diners podem fer que donguin més fruit amb els que tenim. Perquè no compto ni que n'arribin més, ni que crec que tindrem el que tindrem i més aviat tendirem a a tenir altres, menys ingressos, no? I, per tant, ara dir-te, mira, no sé, retallarem, doncs perquè a l'Ajuntament agafarem tota una sèrie de persones que no estan fixes i les despedirem. O, però, per exemple, sí que es podria fer, eh, no sé, per exemple, en vez de fer un ple cada mes, el podríem fer un ple cada dos mesos, que costa menys diners. Eh, igual hi ha algun tipus d'altres actuacions que sí que permeten Uh, fer una cert, un cert estalvi eh? mentre uh -huh. no perjudiqui el que són les persones i menys les més necessitades uh, parlant de persones necessitades uh, teniu pensat incrementar l'ajuda a Càritas a mesura que Càritas augmenta el número de persones que reben ajut? Per poc que pugui, sí per mi és una, una gent que fa una labor incumiable uh, jo havia participat de fa molts anys a Càritas, sé les dificultats que tenen Uh, crec que és un organisme on la gent hi treballa i la gent s'hi dirigeix quan té problemes greus i, per tant, jo per poc que pugui, fer el que pugui per càritas. Uh, què em penses del sentiment que tenen a vegades els ciutadans de que es posen multes amb afany recaptatori? Mm, que tenen raó. <laughs> jo penso que moltes vegades sí que es multa quan es diu, ostres, és que necessitem una que més de calés a les arques i ho dic amb tota la sinceritat del món. M'agradaria. Uh -huh. Això sí, podem comptar tu perquè no passi? O... Bueno, bé, si algú està mal aparcat o si algú està fent un soroll innecessari, evidentment que s'ha de multar, no? però eh, a vegades sí que ja es pot fer una mica de més i de menys. Eh? I hi ha vegades que en, en dos minuts ja estàs multat. Eh? I tant, digue'm-ho a mi. <ríe> sempre vaig que em cotxe per tot arreu i sempre em multen. Mm. Eh, per què creus que existeixen els impostos sobre les llicències d'obres quan en realitat són una font de feina? Bevoix, doncs, jo crec que ja si ha... que xiem de lo malament que està la construcció sí. i, i, i si algú s'anima a fer obres, té que pagar impostos addicionals perquè fa obres. Sí, però és que anem a veure l'ajuntament és una administració que està en allà primer, perquè elegida democràticament la democràcia fa que funcionem d'aquesta doncs, manera, hi ha ajuntaments, hi ha la Generalitat, hi ha el govern de l'Estat i, i els ajuntaments tenen que tenir una certa font de finançament i una part d'aquestes són les obres que es puguin fer. Jo crec que també aquest finançament reverteix amb el ciutadà i, per tant, jo penso que, jo els defenso els impostos, la gent, i, i a països molt més evolucionats que el nostre estan pagant molts més impostos, no? L'altre dia vaig ser a Gales, i els de Gales paguen 200 euros cada mes al seu ajuntament. 200 euros mensuals, ho deien uns professors de la Universitat de Sonsí. I jo penso que hi han de ser-hi. Però clar, si sí, sí, potser el tenen gent que pagar els, els treballadors que fan l'obra, que es beneficien de l'obra, però el que encarrega l'obra sembla que estem tallant-li les ales als que tenen la iniciativa de donar feina. Bé, tenen la iniciativa de donar feina, però també en treuen un benefici no crec que hi hagi cap constructor que es posi a fer una obra sense pensar que hi guanyarà uns diners i mm. el que sí que no el que sí que només hi guanya la feina que tés té el treballador, el paleta, el pintor mm. i el fuster que hi va fer -hi mm. la feina en canvi el que, que diguem-ne fa de constructor i fa aquella obra aquest senyor ho fa per guanyar uns diners i per tant si jo treballo per guanyar uns diners i dels meus sous se'n retira sempre un impost de l'IRPF crec que en aquest cas és el mateix Bé, jo estic... <ríe> és el que penso. Molt bé. Eh, creus que hi ha perill de corrupció a l'Ajuntament de Sallent? Podem estar tranquils, els ciutadans? Sí, jo penso que sí que podem estar tranquils. És un ajuntament que és net, la gent... Tots els governs que hi han passat s'hi dediquen, en, jo crec, que fent tot l'esforç que han pogut i, i crec que han treballat pel poble tots, des de l'anterior fins a aquest. N'estic convençuda. convençuda. Creus que els alcaldes i regidors haurien de tenir una preparació especial en economia sí. en aquests moments sí. concrets en els que ens sí. trobem per evitar abusos i endeutaments sí. descontrolats? Sí, i no només en economia, sinó en temes claus. Per exemple, jo crec que el que es presenta per de cap de llista en unes eleccions hauria de tenir un cert coneixement sobre el que són les energies renovables, amb el que són l'economia, i ha, és a dir, hi ha tota una sèrie de decisions que són molt importants i que es poden prendre equivocadament per falta de coneixements. I estic tot, estaria totalment d'acord. I, i, però, en canvi, no és així, no? No, no, no. En canvi, no, no, no, no se'ls no. no se exigeix. No, no. no se'ns exigeix res. I moltes vegades, ni els, que, els que tenen que votar tampoc saben exactament quina és la, la, la preparació no, no, eh, que tenen. No, no, no, és que, no, ni, que no té per què haver-n'hi. I penso que és un error. Esclar, també d'alguna forma seria discriminatori que només poguessin presentar-se els que tinguessin uns estudis, no? Sí. Mm. És que no, no és només uns estudis, perquè pots trobar-te una persona que no ha estudiat res, però que té la intel·ligència suficient doncs, per entendre eh, No sé, l'altre dia vaig veure un llibre que posava quina és, la, quina, quina és deixa'm tirar cap el meu cam, eh? uh -huh. Quina és la física que hauria de saber un alcalde. Uh -huh. B doncs, Hi han coses que a vegades surten en els mitjans, i que la gent, potser que tenim idea d'altres, per exemple, de coses de la part de les tècniques i de la ciència i de les enginyeries, diem però quina, quina bestiesa que acaba de dir, no? Uh -huh. I crec que hi han uns mínims que s'haurien de saber. Ten teniu algun tipus de proposta per atreure empreses de fora a venir cap a sa Bé, en aquests moments jo penso que jo el que hauríem, és a dir, si entrem a governar, el que sí intentaria és veure què... Què és el que podríem fer en els nostres polígons industrials per atraure aquesta gent? És a dir, ens podríem plantejar en un moment donat fer una, una arribada de fibra òptica en un polígon nostre? Val diners, però potser sí que és una, una manera de que En aquests moments la informació va a, a tota pastilla. Eh? La gent que s'instal·la en algun lloc necessita... Evidentment, internet necessita fer videoconferències, necessita, necessita d'uns mitjans i d'unes infraestructures que no tenim, eh? I hi ha molts polígons que s'han quedat buits perquè no tenen aquestes infraestructures. Llavors, home, facilitar d'alguna manera veure com es podria fer, sí, però continuo dient que penso que és complicat, eh? Mm. Però, és, home, és una de les coses que a mi m'agradaria. Pensar-hi, pensar-hi des d'una perspectiva més realista de dir veure amb què conto, i com ho tenim, fixeu-vos-hi que no hem, hem estat molt poques vegades en el govern i, per tant, la informació que tenim tampoc és que no. sapiguem de tot, eh? Per tant, una mica, el que sí diem és, bueno, nosaltres hem treballat en diferents camps i, sobretot, en el món empresarial ens agradaria fer-hi alguna cosa, eh? Que no sé si la solució és fer un vídeo d'empreses, no crec, eh? O és fer, no sé, crec que, que s'hauria d'estudiar amb molta calma. Justament t'anava a preguntar sobre el, sobre el tema del viver d'empreses, perquè bueno, una cosa és treure empreses de fora que, que puguin venir aquí en bones condicions i una altra és desenvolupar emprenedors que, que, que iniciin els negocis aquí a, a Sallent. Eh, no ho veus bé, fer no, un viver d'empreses? No, no, no m'acaba de, no de convèncer. Amb tot el tema de l'emprenedoria, la veritat és que en els càrrecs que he ocupat i que he desenvolupat és una paraula que bé, no només l'he fet servir molt, sinó que hi he treballat bastant, eh? I anem a veure, l'emprenedoria i la innovació no surt perquè tu creïs un vídeo d'empreses. És a dir, penso que s'ha de facilitar tot una sèrie de coses que són molt diferents a fer un viver que et pot quedar en allà sense cap més, sense més, eh? Mm, hi ha d'haver-hi molts factors i molts agents que assumin a l'hora de que aquests emprenedors i aquests que tenen idees sortin endavant, per veure programes per gent emprenedora que no tinguin cap problema perquè en conec un pilot val? i soc, per exemple, estic treballant amb una universitat on hi ha un programa específic que es va posar en funcionament quan jo era vicerrectora, que és per potenciar els innovadors i la gent que té idees. I també, quan estava de regidora a l'Ajuntament de Manresa, vam crear tot el Manresa Innovació, que ha rebut un premi. Per què? Doncs perquè vam crear precisament tot això. Eh? Una certa, Però no era només crear un viber d'empreses, eh? no tenia res a veure. En tot cas, no de, no és un edifici, un viví d'empreses, no? No, no hi ha moltes altres coses. És un coneixement, coses, un assessorament, o una... Moltes altres coses, eh? I has de posar uh -huh. persones que treballin específicament per veure quins ajuts s'han de tenir, com s'han d'articular, si és que ens hem de relacionar amb gent que, per exemple, està ara en el 22 arroba... És a dir, hi ha moltes altres coses. És un viví d'empreses perquè, si no, no ens en sortirem. Segon apartat, apartat d'equipaments i obres públiques. Quins equipaments creus que fan falta encara a Sellent? Oh, la residència. Uh -huh. Aquesta és l'objectiu, és una cosa que està la tinc ficada molt endins, eh? Hi ha d'haver-hi una residència amb condicions, la tenen molts pobles del nostre entorn i nosaltres encara no, i crec que és el primer que treballarem de ben segur. No hi ha una residència, ja, Sellent. Bueno, però estan molt males condicions molt males condicions, és molt antiga eh, no, té, no és un equipament de qualitat pels nostres avis uh -huh. eh, La segona pregunta que t'anava a fer era quin és el més urgent de tots els, els equipaments però veig que ho tens sí, sí, que sí, que sí, està la, clar, la residència, no? la residència. Uh -huh. i tant, he tingut els pares grans i, i malauradament som tots dos morts i, i bueno i quan convius molt estretament amb gent gran i veus els problemes que tenen i les necessitats que tenen te n'adones de la importància si, si haguessis de, de, de parar un dels equipaments d'aquests dels que se'n parlen de que es podrien fer de, de, de, de futur, eh, quin pararies per contribuir a estalviar en aquests moments de crisi? Quin creus que és el, el projecte més prescindible del que ha sentit a parlar? Aquí Uf, a he sentit a parlar de cal carreres, de la residència se'n parla una mica, eh, doncs no ho sé, mm, potser faria, si tinguessis que estalviar una mica, potser estalviaria una mica en carreres. Uh -huh. encara... la polivalent però en encara més, perquè ja s'ha reduït no, molt el pressupost home de... sí, perquè de és que no hi ha diners i s'ha reduït eh, en part perquè el grup dels socialistes vam dir que a poc a poc perquè són molts diners molt bé i, i per exemple el, el, el, aquell tren que connecta Manresa en 30 minuts de passeig i aquestes coses bé, mm, jo apostaria per un tren que nés des, de, des de Sallent fins a Manresa, de Manresa-Barcelona. a i deu minuts. Bueno, amb, amb, amb, amb, amb, amb, el, amb el temps que, que, que, que convingués per les infraestructures que tenim. No sé, ara tampoc sé la veritat és com estan les vies, ni de què podríem disposar, però sí que seria una gran cosa, perquè l'altra cosa que tenim molts problemes és amb la connexió cap a Manresa i de Manresa cap a Barcelona. Per tant, i Home, treballar amb això també seria un, una cosa atractiva per a l'empresa, perquè vinguessin empreses aquí, si al mitjà de transport és molt més fàcil, potser també tinc més possibilitats de que la gent vingui aquí, eh? que ara no està gaire bé. No sé si s'hi pot fer molt, eh? perdoneu, però desconec si, jo de, si algú des de l'Ajuntament pot dir que no, ara no, no, no ho sé, eh? no crec que... però sí que es pot empentar i ser una mica pesat, eh? que a vegades s'hi pesat. He sentit que, que a la carretera ara s'hi faran moltes obres, hi ha unes inversions de la Generalitat i, i, eh, i he sentit, dintre de les moltes coses que es volen fer, que es vol fer un carril bicicleta. Això volia dir probablement disminuir el número de cotxes aparcats a l'allar de tota la, la carretera i penso, volem crear un problema on no n'hi ha cap? Um... perquè no creus que els projectes d'urbanització de vegades semblen fets per arquitectes de ciutat que tenen problemes de circulació i de tot tipus i el nivell de tràfic aquí no és problemàtic per a les bicicletes? Bé, aquests projectes solen estar fets per arquitectes que no saben gaire bé on va el projecte. Va, de ben uh -huh. segur, eh? Ells dissenyen un projecte, potser en tenen alguna am alcalàj i perdoneu que sigui així de contundent, treuen el projecte i el posen. I llavors, si en allà no fa falta aquell pont tan gran, o en allà no feia falta un carril bici, o en allà els aparcaments estaven resolts, bueno, totes aquestes aquests eh, problemes que tenen de disseny i de... Això a vegades el disseny va en contra del que és una funcionalitat eh, d'un un equipament, però jo personalment penso que seria un problema posar un carril bici. No, no, no acabo de veure sí, gaire clar. Si els cotxes ja tenen que aparcar una miqueta jo... sobre la sera, perquè no hi caben, no, no. si hi posem un carrer de No, jo em sembla que tenim llocs per anar en bicicleta, eh? <laughs> um, creus que les festes que es celebren a Sallent són un negoci pel poble? Bon negoci? Bé, bueno, home... Potser donen una mica d'animació al poble, ve gent de fora, eh, poden venir gent a les enramades, veuen el comerç que nosaltres tenim, pot venir gent per la Festa Major, pel Carnestoltes... Bé, bueno, d'alguna manera ens donen a conèixer, i crec que això és important, eh? Perquè si no et coneixen, gairebé no existeixes i no ve ningú, i lo important és donar-te a conèixer. L'altre dia es criticava, per exemple, que... Uh, molts empresaris de determinats llocs diuen, no, és que jo tinc l'empresa van a Madrid i diuen, jo tinc l'empresa Sant Fruitós de Bages, per exemple. Uh -huh. I els de Madrid li diuen, com ¿como? ¿Dónde dice que tiene usted la empresa? Sembla uh -huh. que si algú no et coneix, no no, no, no, no, no, no ets valor... No, no, no, no tens valor, o no, o no et valoren, perquè uh -huh. clar, pots contar aquests d'equipages de Sant Fruitós o de... Per tant, com més et coneguin crec que és millor. I per tant, si la festa serveix perquè coneguin Sallent, jo m'encanta la vida... és més en féssim. Sallent, segur que estarem d'acord que hauria de ser, que de fet és el que estàs dient, hauria de ser una marca atractiva. Jo penso mm? que sí. París doncs, és glamour, Madrid és història, Barcelona modernitat... Quina paraula voldries que definís Sallent? Ai, Sallent, no sé, Sallent, potser la que m'agradaria més és que la gent digués, ostres, Sallent és un poble per viure ahir. I això m'agradaria. Molt bé. em penses de la labor que es fa a des de la ràdio? No sé si ens escoltes habitualment, però tens pensat a augmentar el pressupost perquè puguem prendre cafè amb les entrevistats, emetre per internet, tenir una, una unitat mòbil sense cables, no com la que tenim ara, que per pesa exemple, una tornada. Per exemple, mm. home, jo si pogués, sí. No sé, què, no sé quants diners són, això. Però, per exemple, lo d'internet, sí. Jo, la veritat és que si entrés a l'ajuntament amb lo d'internet us podríem ajudar, i més potser des de la universitat que treballo, intentaria que ens fessin un bon preu. Perquè no perquè nosaltres pensem que hi ha molta gent que és de fora, de fora de Sallent, però que és de Sallent. Sí. I per internet és molt podrien fàcil. escoltar nos i podríem mantenir la vinculació fàcil, amb el poble, sí. i sí, això sí. sempre s'acaba sent enriquidor, però... no? I tenim la sensació de que no ens poden escoltar. Pues jo pertany a un departament de la Politècnica que us oferem quasi bé gratuït. Bé, bueno, fet, t'agafem la paraula. <ríe> Som del ram, eh? Alguns serveis es donen a través de voluntaris, a Sallent. Què semblaria disposar, de, com han fet en el, com estan fent en algunes poblacions, de molts voluntaris que estiguessin pagats amb quantitats simbòliques, però que aconseguessin millorar el poble? És a dir, petits sous de 3 euros per hora, eh, pues per netejar el bosc, o per cuidar jardins, o per netejar façanes, per reconstruir petites obres, organitzar festes... Ei, no, mira, amb això no hi havia pensat, però crec que és una bona idea. Eh? Primer perquè el voluntariat mou les coses, la imesa. Catalunya està feta de gent que, de forma voluntària, ha tirat endavant un pilot de projectes a tot arreu, eh? Ah. En els pobles, a nivell, de, a nivell de Catalunya, la majoria de gent som voluntaris, jo també considero voluntari en moltes actuacions. I si s'hi pogués posar un petit sou per animar... Bueno, no ho veig malament, eh? Ara tampoc... Que a vegades no és, no és un sou, és, és no, simbòlic, és però moltes vegades és que els voluntaris els acaba costant calés, no? Perquè... Segur. Perquè acaben desplaçant-se i perquè tot es està encart, no? Perquè pagues la gasolina, no? Penses, clar, et pagues... No? O aquí que ens portem els cafès sí. i tot això, no? Pues, o els papers o els folios els ordinadors, no? Mm. Llavors sembla que... No, no estaria mal idea. No seria una mala idea. No havia pensat, però, bueno, podria... estaria bé. Doncs això es pensa que hi ha moltes persones que estan sense feina, moltes persones que estan jubilats, molta tal, que si trobessin una fórmula on per col·laborar guanyant 3 euros l'hora amb coses pel poble, el poble podria millorar molt. Sí, sí, no, no, segur que sí i sobretot reactivar una mica allò de les enramades, que penso que estres, la gent està com, el parlo aquests de... dies per, amb, el poble, amb gent del poble i dels carrers i estan desanimats perquè no hi va ningú ningú vol fer flors ningú vol anar els vespres a, i també és fumut perquè bueno, les enramades són nostres uh -huh. eh, Què et semblaria crear un mercat de productes dels horts de Sallent i poder atreure visitants? Ui, <laughs> I els dels horts ho podrien. Ah, no ho sé, els podríem, els, els, pot... els podríem animar. Potser els hi posem un problema sobre, no? Perquè, clar, jo a vegades els veig allà i la feina que tenen, no? I, bueno, però, jo potser, mira... Jo potser no no et sé. faig aquesta, aquesta pregunta perquè hem vist des de fora... Potser els que els que porteu molts anys, els que porteu molts anys a Sallent, potser no us doneu compte del privilegi que té Sallent de tenir ors, tant horts, tan tan sí, tant ben organitzat, no? Que, que això els pobles no, ho té, no, no, habitualment no, no. no ho tenen habitualment algun tir a l'hort, però no. no tan ben remaquita en característic. I hi ha botigues no? No? que tenen els anciams dels horts, i sí, sí, les patates mm. i el... Llavors pues, posa millor en plena temporada, podrien haver-hi dos dies de degustació de productes del, del poble i que s'atregués gent de fora, que vingués a dir, bueno, els productes que són d'allà, no, no pot entrar el producte de fora, només l'ho produït en aquí. Sí, sí, es podria fer promeses també una mica... Jo crec que sí, eh? seria una bona idea si els dels horts estarien disposats, que a vegades també potser costa pensar els, la pobra gent dels horts com s'ho farien, però a més a més potser hi podríem posar-hi alguna cosa de tipus culinari, perquè jo crec que el que mou molta gent a vegades és quan fas, no sé, degustació, la calçotada eh? de no sé què, els no uh -huh. sé què, o per exemple degustació de diferents productes o uh -huh. dels horts, bueno, no, no estaria malament. Com a idea, està bé. Bé, bueno, ja en tenim dues, la dels venga. voluntaris a de 3 euros i la dels horts. Molt bé, molt bé. Una altra idea, ja que, ja que estem aquí. Els ciutadans de Terrassa, per exemple, em consta que no paguen el peatge de les fonts. Has pensat de gestionar que els habitants de Sallent no hagin de pagar el peatge per baixar a Barcelona? Actualment hi ha bastanta ah. diferència entre baixar per autovista I o per tant. carretera. I tant. Els habitants de la Cerdanya I no paguen tant. el túnel. I tant. Perquè aquests peatges no estan fets perquè els pagui de, per dificultar que la gent de la es pugui desplaçar, s'han fets per recaudar sí. dels ciutadans de Barcelona que van a disfrutar de sí, la muntanya, sí, sí. però no a la revers. És claríssim. El que passa és que aquesta actuació l'hauríem de fer tots els pobles. És a dir... Però a que el facin els altres? No, o... el, el, el, hi hauria d'haver-hi ha no, un, un grup, constituint-se com a grup de la nostra comarca, i anar tots junts i dir, escolti'm, miri, la gent que vivim a Sallent, a Balsareny, a Navàs, tota aquesta gent haurien de, de tenir el peatge, si més no o el de Sant Vicenç, eh, que bé, només passes perquè ell és caríssim. Som més que a Restanya, no? Sí, jo hi vaig molt sovint i a vegades per problema de temps passo i és caríssim, eh, i això sí que és una despesa important. I a veure, hi ha molta gent que, pel que sigui viu aquí a Sallent, treballa a Barcelona i els hi seria molt còmode entrar pels túnels, i més no que, que comencessin disminuint o anulant el de Sant Vicenç. Com a col·lectiu hauríem de fer, però penso també que com a col·lectiu d'alcaldes dels diferents municipis podríem tirar endavant moltes coses independent del color polític que sortís. A, a, a part del Consell Comarcal, eh? el Consell Comarcal fa les seves coses, les té molt estipulades i ja està, però jo crec que si sortís alguna alcalde o alcaldessa amb una mica de marxa que aglutinés tots els alcaldes de les diferents pobles es podrien fer moltes coses que... Lo que diuen no que junts fan les fas la força i en canvi sol costa moltíssim. Pues sí, creus que per exemple per millorar el, el, el perquè abans deies que t'agradaria que Sellaient fos un lloc maco per viure, un lloc per viure hi eh, clar, el, aquests, aquests peatges Eh, no? tan... home, per dificulten viure. els peatges, mm. dificulten que no hi hagi trens, dificulta mm. la cadència que tenim d'autobusos, dificulta tot això. Mm. Dificulta que no tenim una estació d'autobusos en condicions. Hi ha molta gent que té que marxar amb autobús a l'hivern a les 8 del matí o a les 7 del matí i fa un fred capela perquè no es mm. poden ficar dintre del lloc. Mm. Moltes... A l'estació d'autobusos i sí que ho podem arreglar nosaltres, però hi ha altres coses que haurem de fer força. Passem al, a l'apartat dels, uh, dels diferents col·lectius de Cellent. Uh, un dels que m'agradaria que, que segur que tindràs alguna reflexió interessant, què em penses dels uh, ninis que hi ha ara, oh. que són els que ni estudien, ni treballen, ni ajuden en casa? Això és un problema molt greu. Eh? Bé, ho bueno, demanes, a més a més, amb una persona que treballo amb jovent, com sabeu, soc professora de la Universitat Politècnica de Catalunya i treballo sempre... He sempre amb jovent que va dels 20, 22, eh, 20, 20, 21 anys i, clar, hi veus una diferència tan gran entre un grup de col·lectiu i l'altre però aquest, us ho dic en sèrio, que no sé com es pot arreglar un problema d'aquests no sé que estableixis algun tipus de servei per donar un cert suport per poder, però jo crec que és un problema ja dels pares i ja, és una cosa que ja ve d'enredere, no? És un problema dels pares i és un problema de que eh, davant de la crisi no saben on posar-se, però crec que potser si es pogués eh, d'alguna manera valorar o, o, o comptabilitzar quanta gent tenim al poble en aquesta situació i pogués els hi oferir algun tipus de formació no estaria malament. I per un altre costat hi ha el, una corrent també nova i més prensadora que són els, els joves sisis. Sí, sí. que són els que s'apunten a tot. I a Sallet n'hi ha molts sí, que formen part diferents associacions, voluntaris, mm -hmm. a més estudien... A sí, més, no. sí, fan eh, Sembla que només enfoquem els esforços en els ninis, i els que no s'hi tenen ajuda són els sisis. Sí, bueno, potser sí, però home, de, els sí-sís uh, són gent que ja veus se que se'n se sortiran se sí, jo, sols, no? jo penso que sí uh -huh. a vegades tampoc hem de facilitar és, és només veure l'actitud no? és com quan tens un estudiant a l'aula i dius, bueno, aquest no se'n sortirà i per tant en aquest potser posa-hi una mica d'afició uh -huh. o, o explica-li les coses o diga-li que et vingui a veure al despatx i en canvi n'hi ha d'altres que per molt que aquell el dia de classe no t'hagin entès, saps que se'n sortiran pel que sigui, per l'actitud, per la manera de veure les coses, per la manera que tenen d'espavilar-se, perquè et busquen llibres, perquè busquen algun espavilar-se hi ha gent que no se'n surt, que no saben on anar a buscar ni a l'ajuda i això és molt trist. M'agradaria que, que agafessin nom perquè els sisis nom Vaig sentir que a Santa Coloma hi havia una agrupació de joves que, que, van, que es diuen la Revolució Sisi i, i realment penso que, que jo des d'aquí a la ràdio sempre que puc en parlo pel, perquè em sembla tan destructiu el, que, el concepte de ninis respecte al concepte, i tan esperançador el concepte el de Sisi no? que, que ojalà que tinguem molts a, sí. a Sallena. No? Anem a un tema més greu. Hi ha moltes drogues a Sallena. Això ja t'ho dic jo. Eh? I fins on creus que arriba la responsabilitat de l'Ajuntament? Hi ha determinació per lluitar contra les drogues al poble? Estan identificats els traficants, els camells, els consumidors? Penses que s'haurien de liberalitzar les drogues? Què em penses d això? Uf, aquest sí que és un tema molt pelut, eh? Mira, els altres, aquest és que és... A veure, jo la veritat és que liberalitzar les drogues no. Eh? no de moment no i veure i identificar quins col·lectius hi ha. Jo desconec si si des de la policia local i des dels bussos d'esquadra saben qui són els camells. Jo des... La veritat és un tema que el desconec. Que n'hi han sí que ho sé, perquè tinc dos filles que són joves i han sigut adolescents, i per tant sé que n'hi ha, ha. El que passa és que l'únic... Jo penso que l'únic que diuen que funciona quan llegeixes és la informació i si no donem informació, és com... serà bastant inútil. I, per tant, si des de l'Ajuntament es poden fer eh, programes o... Es, vaig estar parlant l'altre dia amb una persona que deia «Home, potser seria important, i nosaltres ho, ho posarem en el programa, revitalitzar o tornar a donar una, un cert... Un, una altra força a una taula de salut, de salut pública, a on poguéssim seure determinades persones agents que són del poble i poder analitzar determinades problemàtiques que tenim i això sí que crec que hi podem incidir. Clar, jo, jo no puc ampliar el CAP o fer que al CAP hi hagi més metges o que hi hagi més infermeres o més pediatres. Puc demanar-ho, però no és una competència meva com Ajuntament. Però sí que si faig una taula de salut pública on pugui analitzar el problema de les drogues, el problema de, del tabaquisme, el problema de les plagues amb gent que té animals a casa, i tota una sèrie de problemàtiques, doncs igual de l'anàlisi en trec doncs, tot una sèrie de... Però, perdoneu, però potser és que la meva tipus de formació fa que jo sense dades no sé treballar. Jo, jo, jo estic acostumada a, a, a, a davant d'un determinat problema, eh, potser, ja dic, eh, potser és una deformació professional, però la, la, la meva formació fa que jo quan tinc unes dades a sobre, les analitzi i, tingui, i busqui què és el que s'ha de fer. No, no, no, ni faig promeses sense saber quines dades hi han ni, ni em puc comprometre segons què, si no tinc molt clar què passa, com passa, i, i tenir molt clar totes les coses sobre de la taula. És com els pressupostos, és com els equipaments. Escolti'm, aquest equipament què val? Que, com es pagarà? Qui el pagarà? El podem fer més petit? El podem fer més gran? El podem adequar? Quines dades tinc sobre la taula? Quantes gent hi ha drogadicta, quan em diu la policia que hi ha de camells, què fan, quants ninis quans ha, quan hi ha, quan jo tinc tot això sobre de la taula sóc capaç, capaç d'analitzar les dades i de port, aportar solucions perquè, bé, bueno, és la manera que tinc de funcionar i ho he fet sempre així. Molt bé. Eh... No sé si hi ha actualment ajuts perquè els joves, un cop acaben l'educació secundària, puguin passar a la universitat, puguin anar a la universitat els joves de Sallent. Sé que n'hi ha molts que estan estudiant, però entenc que aquesta és la part cara de l'educació és difícil eh, financiar el que algú pugui, algun no pugui estudiar a Barcelona o a Vellaterra, els nans nazi beneïns o l'independitzar-se per poder estudiar. Eh, creus que es pot fer alguna des de l'Ajuntament? Sí, mm. i penso fer-ho, mm -hmm. val? No sé com tindré el pressupost, però donar, una, donar ajuts, malament, malament. El malament, ja ho sé segur. que el tindré malament. I el meu company, mm. el Valentí Manalbens, ara potser em renyaria, però si puc si puc mm -hmm. sí que posaria una oferta o estudiant les Evidentment, en funció de l'expedient acadèmic que tingui l'estudiant, eh, sí que m'agradaria eh, posar un, algun tipus d'ajut perquè els nois i noies de, de Sallent poguessin anar a estudiar, perquè per mi, podeu entendre, és, és bàsic. Anar a la universitat o, o a fer un cicle formatiu, evidentment, que és igual de bo. Hi ha molts, eh, molts dels problemes que, que, que s'afronten des de, de l'Ajuntament que, que se solucionarien amb més educació. Segur. Hi més formació als de les drogues, als dels ninis, als de, de, de, de, de l'activitat, dels de l'economia de, de tots, hi hagués més, més formació. Ah. No? Però, en canvi, això quan, no és és tancar, de, eh? quan és, és l'hora d'afrontar-ho, moltes famílies no poden clar, clar. facilitar que els seus fills Però és que això estudien. no és tan car, eh? Si, segur que si es fa un bon estudi amb tota una sèrie de dades, no és tan car i segur que ens gastem coses, diners amb altres coses que no ens donarien el fruit que ens dona això. Uh -huh o si més no, es podrien plantejar com es fan a moltes ciutats i en molts llocs que són un, un tipus de crèdits molt tous que quan l'estudiant treballa el torna. Uh -huh. um, un altre col·lectiu. Hi ha molts uh, jubilats uh, a Sallent, molts uh, que cuiden nords. I una vegada un d'ells uh, em va dir uh, «Jo aquí... Faig salut, faig exercici, m'entretenc, eh, amb la qual consumeixo molts menys recursos sanitaris, molt, eh, tal, i, però no entenc per què l'Ajuntament es gasta diners a tenir el, el, el, la gent entretinguda en la residència i, i en canvi a mi no m'arriba res, perquè com que jo m'entretenc sol aquí a l'Hort, ja he pensat que doncs té, té, té, té raó. No? està previst d'alguna forma ajudar els horts de gent, doncs, no gent sé, amb més vigilància amb, eh, voluntaris a lo millor simbòlicament pagats d'aquells que parlaven per ajudar que alguns d'aquests jubilats van fent els 70 van fent els 80 i segueixen allà acabant i a lo millor algun, algun jove podria anar-los i ajudar el dia que s'ha de llaurar o el dia que s'ha de treure l'herba o el dia natal eh, hi ha sensibilitat per ajudar eh, aquesta gent gran que està cuidant dels horts? Mira cap pels avis, i potser repeteixo perquè he tingut eh, a l'edat que tinc he viscut la situació de casa meva on el meu pare i la meva mare han durat fins als 94, i, no, sí, quasi 94 anys, i per tant he vist de molt a prop una, la, la, el, que, el que li passa a la persona quan té aquesta decadència cap a la bellesa, que potser aquest senyor que més els veig perquè vaig a caminar pels hors amb la meva gossa i els veus que penso com, però com pot estar acabant aquest home si bueno, a vegades penso no sé quina edat té però ja se li veu mm -hmm. llavors ara no et sé dir eh? si, si, però segur que si pogués parlar amb ells i ens poguéssim assentar amb una taula per veure què és el que els agradaria Repeteixo, hi ha vegades que amb una mica de bona voluntat eh, trobes... amb pocs recursos pots fer molt, eh, i a vegades no, eh, però a vegades potser sí que amb poc, recursos pots ajudar. Però els avis em fan... bueno, són un, uh -huh. un, un, el meu punt, un punt feble que tinc. Eh? <ríe> un, altre, un altre col·lectiu important aquí a Selyen. Hi ha molts eh, immigrants, i actualment molts immigrants d'altres països i de diferents cultures i religions i que penso que estan molt en situació delicada i també penso que molt poc integrats. Hi hauria d'haver diàleg amb ells. No sé si tenen representants. Has parlat amb ells? No. Jo només he parlat amb uns que viuen allà al meu carrer, que hi tenen molta canalla que tenen uns nanos maquíssims però costa una mica. Jo crec que això s'hauria de canalitzar a través de Càritas i en aquests moments penso que hauríem d'alguna manera buscar un model semblant al que tenen a Manresa, que me'l conec, on hi ha la Sor Lucía Caram, que és, la que és una monja de les Clarisses, que té, tot una, té una taula d'immigrants i que ha establert inclús taules de diàleg interreligiós, uh -huh. potser eh, demanant suport o demanant ajut o demanant Uh, perquè repeteixo aquest projecte me'l conec uh -huh. pel que, bueno, perquè hi he estat i uh -huh. perquè durant uns anys hi vaig ser-hi i me la sorlucia me l'estimo molt i potser demanant-li com articular una taula de diàleg potser ens en sortiríem però sí que és un problema però costa una mica també parlar amb aquesta gent la canalla és molt més oberta et diuen hola bon dia o passen per al carrer i els uh -huh. que juguen però a vegades els, els, els més grans, bé, bueno, els homes ja no ho diguem, però a vegades costa una mica més. Altres col·lectius romanesos això estan una mica més integrats i han raones una mica més, no? ja en, els veus a diferents llocs, com et va, què fas, però aquests potser els és mm. una mica més fàcil explicar-te coses. Els àrabs els hi costa una mica més eh, dir-te alguna cosa, però a mm. la gent de Càritas els hi parlen i els, tenen, els hi tenen molta confiança perquè els han ajudat. Mm. I... I també uh, tam també hi ha un, una mena de brot de racisme, no et sembla, en el poble? Sí, sí però això és, és innat, jo crec, de la persona humana. <ríe> jo uh, sé, crec que com a persones humanes, com a humans, a vegades ens trobem pues, que davant de determinades situacions surten brots d'aquest tipus. no Això de què de corre a vegades, no? Perquè a ells els hi regalen tot, perquè a ells els hi donen de tot, perquè ells van a l'hospital i passen per sobre de nosaltres. Escolteu-me, jo no crec que hi hagi un hospital on si tu estàs fent cua perquè fas una analítica de sang i entri una persona que sigui estrangera o sigui immigrant, passi davant teu perquè hi ha un ordre establert i crec que aquest tipus d'informacions i de bulos que corren ens fan molt mal i no, no hauria de ser així, però crec que la persona humana ho porta dins com la gelosia, com l'enveja com mm. a vegades eh, fa falta educació i informació sempre. per corregir això ja educació perquè... i informació i, i, i no, en aquest cas no en els immigrants sinó en els d'aquí en els d'aquí, en els d'aquí, el que passa que a vegades no la volen sentir perquè informació i repeteixo, eh Potser em repetir-me, però parlo d'experiències viscudes i l'experiència que he viscut eh, més directa va ser quan estava a l'Ajuntament de Manresa i la informació ja l'intentàvem donar i vam fer un esforç sobre humà perquè la gent entengués que des de l'Ajuntament no es regalaven cotxets, però va costar eh? i tot i així encara ho diuen. Hi ha un 15% de persones a l'atur declarades a la gent, perquè després hi ha les que, les que, com que ja no cobren res, es desapunten o es deixen de renovar-ho. Eh, Tenim alguna idea? No, i en l'època de crisi que hi ha, tampoc. La veritat és que jo penso que l'únic que es pot fer és agafar les dades i veure, impulsar. A veure, s'ha de, de tenir molt clar que hem d'impulsar el model de poble que volem i quan dius impulsar el model de poble que volem no és només un model de poble on tingui tota una sèrie d'infraestructures i no només volem que els carrers estiguin bé i que hi hagi papereres i que hi hagi zones verdes o que hi hagi parcs infantils volem un model de poble per viure-hi que implica segur, de ben segur, que necessitem crear una, una certa marca i un cert atractiu perquè la gent vingui, perquè si venen empreses, si es fan, si hi ha una determinada activitat, traurem el la gent del paro. I ja us sé que no pots obligar en un projecte a aquest lloc, perquè no està permès, de que si, està, si fas un projecte sigui la gent local la que el desenvolupi, però segur que hi han trampes legislatives o trampes d'aquestes que es poden fer perquè siguin els del poble els que s'ocupin amb determinades coses. I crec que això tot, tot aquest conjunt de coses són els que s'han de vetllar, perquè si no, davant de la crisi, el pobre que entra a l'Ajuntament, la veritat és que quan les, les vaques són grasses són grasses i quan les vaques són seques, són seques. Un altre col·lectiu, les associacions. A Sallent hi ha molta activitat associativa, és potser una característica del poble, de les bones, eh, però algunes d'elles estan molt precàries. Creus que han de rebre dinar públic, que és el diner de tots, aquestes associacions? On estaria la frontera? Home, sí, ajudar-los -se, a sí, segur, perquè era una part de... Jo, per exemple, si pago impostos, estic contenta que part dels meus impostos vagin cap a tota aquesta gent que treballa a diferents llocs. És que sense el món associatiu Catalunya, què seria, no? Sense aquestes associacions que fan des del FAES, fan això, fan allò, i hi han els gegants, que hi ha... hi ha tota una sèrie de gent que, que, que crec que a vegades és molt difícil que trobin recursos, poden fer samarretes, poden fer un munt de coses... Però jo penso que sí que se'ls ha de donar diners. Ara, quina és la frontera? A on deu estar? Jo crec que en cada cas s'ha d'analitzar. Ara, també t'he de dir que sí que se'ls ha de facilitar un lloc per estar i per poder desenvolupar les seves activitats. Perquè el que no pot ser és tenir la sempre, sempre en precari. Per tant, jo ara no sé, perquè no, no he fet el recorregut, no sé si totes les associacions tenen un bon lloc per ser o un bon lloc per estar però home s'hauria d'anar a vellant que a mica en mica totes tinguessin un lloc diguem-ne digna per poder-se reunir, per poder fer les seves activitats i repeteixo se'ls hi poden facilitar tota una sèrie de coses. No? I a més a més que avui a ja dia, les noves tecnologies no són tan cares i s'arriba molt lluny. Eh? Bueno, jo crec que sóc una defensora, eh, com us he dit abans a la ràdio, no? penso que tampoc és tan cara. Eh? Ja, que ha un, un greu problema amb els residus de la mina. Sí. Tot el poble ho sap. Però també hi ha un problema amb una pols general que hi ha per tot el poble, que es veu clar perquè es depositen els cotxes, que no duren nets dos dies. Podria venir de l'activitat minera? Tens dades d'això? No. Penses fer alguna per determinar d on ve aquesta pols? I que les empreses responsables puguin prendre mesures per no anar generant aquest tipus de pol·lució adicional? Primer s'haurien de veure quina pols és i d'on ve. Eh? Perquè a vegades ho... No Atribu... està identificat això, Atribuïm... no n'heu no parlat jo, mai. Jo la veritat és que no, no he parlat mai ni sé d'on ve, però que, home, que tenim professionals que la podrien identificar, eh? mm. d'on ve la pols, de quin tipus de... A veure, i més les tenim molt a la vora, eh? mm. podem anar a la Universitat Politècnica de Catalunya que fa professionals i dir, escolta, i analitzi aquesta pols d'on ve i a veure si és nociva o no és nociva. Sí, és, és una que només ho he vist jo o tu t'hi has fixat en aquesta pols? No, jo no, no això no l'he vista perquè potser, potser és més a la carretera. Mm. Els cotxes que estan aparcats a la carretera són els que tenen aquesta polsina? Estan completament bruts en, en un dia, estan bruts. I els vidres, i les... hi ha una pols. No sé si, si ve d'algunes obres de dalt, o ve de la mina, o ve d'algunes excavacions, no sé, però hi ha pols. Ma, molt doncs, constant, això de quan, escombrem, bé, quan eh? escombrem hi ha un gruix de, de pols a les aceres no? Bé, però jo et deia abans que si es monta una, una taula on hi ha diferents agents, de una taula de salut pública, ja seria una de les coses a mirar, no? Que sembla que només parlem de la, de la sal, de la sal no. i passen altres coses també, no, no, segur, eh? de tipus ecològic Segur, segur, segur, segur. de l'entrevista, la secció dedicada a les promeses, perquè això és, en els polítics els agrada molt. Per exemple, podries acabar la frase puedo prometer y prometo? <ríe> bueno, en castellà, l'acabo. No, com vulguis, com vulguis. <ríe> perquè, clar, no, puc prometre i prometo que si el, el poble en fa confiança, hi haurà una gestió eh, eficaç a l'Ajuntament i puc aportar una capacitat de lideratge que permeta m'ho dir, crec que la tinc. Uh -huh. Tens previst pactar amb alguna altra força política? Depèn, depèn de com, de, dels resultats de les eleccions. El que sí podem dir, on, o m'agradaria deixar clar, és que la situació que s'ha viscut ara de tingué haver-hi un equip de govern amb minoria i que el Partit dels Socialistes en molts moments hagi tingut que o donar o no donar suport en funció del que hi havia sobre la taula ha sigut una situació una mica incòmoda i ens agradaria Potser entrar a governar. En el cas mm -hmm. de que eh, hi hagi algun equip que ens hi vulgui, evidentment. Mm -hmm. Teniu previst mm, no pactar amb alguna força política? Mm. Com s'ha fet últimament, abans de les eleccions, dient, aquest no hi pactaré. No, no, no. no, no. nivell català. Ja, eh, no, no, no ja t'he dit abans que em sembla que tota la gent que ha estat en els governs aquí se Sallent són gent raonable, són gent que han fet el que han pogut, són gent... Bé, bueno, macos, jo no hi tindria cap problema en pactar qui fos, és que tant més que siguin la gent de la CUP com els d'Esquerra Republicana, com els de Convergència, són gent amb el que ens, ens coneixem i que, a si tinguessin que pactar, segur que, faria, que pactaríem d'acord, sempre que respectessin la nostra manera de ser, la nostra idiosincràcia com a partit i, bueno, i la nostra manera de fer, no? Perquè el, en la política, ressobleu en, en la general, en la, hi ha moltíssima crispació aquí a l'Ajuntament consideres que hi ha més crispació de la que hi hauria d'haver? sí massa, no pot ser ten, ten, tens, d agafar d agafar posar, manera... tens pensat posar la teva sí, part sí. per disminuir la, sí, la crispació sí, les, hem d'estar més tranquils a veure, jo penso que la gent hem de partir de la base que tots estem aquí per treballar pel poble per fer les coses de bona voluntat i, i, bueno, i per tirar endavant el poble i que no hi ha ningú que pretengui fer la punyeta a ningú Bé, crec que no hauria de ser així i per tant que s'hauria de disminuir el nivell de crispació seguríssim, eh? perquè els plens són un desastre, perdó no es pot fer. Les coses han de fer duna forma més relaxada. Doncs crec que crec que us dono un missatge des dels ciutadans de que els que només anem a votar ens agrairia que deixéssiu les crispacions i treballéssiu més. Sí, bé, nosaltres ja sempre ho hem intentat, no crec que el nostre representant... Sí, que si ho intenteu Ai, eh, estarem molt a, molt a, tots estarem molt agraïts sí, amb, quan contribuïu amb això. Bé, mm. jo he viscut no situacions... Dic, només, no, tu, no No, no, clar, sí. sí, sí. No, ho dic perquè he viscut situacions i he estat durant molts anys en un ajuntament on la crispació era molt més suau i on hi havia una situació molt diferent i governàvem en un diferents grups polítics i, per tant, aquest aprenentatge em serveix per veure que aquí no pots que aquí alguna cosa no fem bé. I que els temps són molt crítics i el que necessitem claro, és la màxima eficiència dels governs. No pot ser eficiència, segur. Molt bé. Eh, com, no sé com funciona això, però tindràs dedicació exclusiva si ets alcalde? O com, com funciona això? Ui, doncs ara no t'ho sé dir. No t'ho sé dir. Uh, jo no sé si és pot tenir, jo no sé que funció del poble si es pot tenir una dedicació parcial o dedicació exclusiva és que, home, m'hauria de plantejar, eh? Primer, perdona, però que em sap greu dir-ho, Però jo hi ha un moment, eh, fa un temps que faig la reflexió de, de que Crec que el Partit dels Socialistes ha treballat per Sallent i ha fet coses per Sallent i, per tant, havíem de fer una llista. És molt difícil agafar trobar un cap de llista. Jo crec que costa una mica. I bé, bé després dels de nostres debats interns i de parlar moltíssim, hi vam veure doncs, la gent de l'agrupació i vaig decidir posar-me jo de cap de llista. i Bé, de moment soc aquí, he fet tota una sèrie de coses, les he explicat, la gent em coneix, he gestionat i, i tinc una certa capacitat de lideratge. En aquest moment sóc cap de departament a la Universitat Politècnica i, per tant, hi ha 25 persones que m'han fet confiança que estan treballant amb mi i, bueno, i jo lidero aquest grup i estan contents i, per tant, pensava que podia oferir al poble alguna cosa, no? Una certa experiència, una certa tranquil·litat, repeteixo, l'escripació l'hem de fer fora, hem de treballar amb tranquil·litat, amb molt sentit comú i, sobretot, posant l'eficàcia i l'eficiència per sobre de d'altres coses. Segur que es poden fer les coses d'una altra manera. Què és el més important que ha aconseguit la, la, la vostra força política en els últims quatre anys? Home, controlar el pressupost per mi és la més important. Un control, és a dir, si en aquests moments no haguéssim tingut el Valentí Manal com a regidor del PSC a l'Ajuntament de Sallent, potser tindríem un endeutament del 100%. I en aquests moments no el tenim perquè hi ha hagut molt sentit comú, que és el que ell té, perquè gestiona una empresa i perquè està al cap davant d'una empresa i sap molt bé el pa qui donen. I per tant, s'ha de controlar, aquests diners són diners públics i per tant s'han de tractar de la mateixa manera o amb molta més cura que els que, com aquell que diu que els que té una empresa i per tant s'ha d'anar molt en compte i un endeutament del 100% és bueno, no, no pot ser i per tant hi ha hagut aquest control i aquesta retenció amb les altres coses, doncs bé, hem deixat que l'equip de Convergència governés perquè bé, jo crec que té dret va ser la llista més votada i tenia dret a, a portar a terme totes les seves eh, promeses i tot el que havia proposat i per això la gent de Sallena el va votar nosaltres encantats, el que passa que quan bé, teníem problemes amb el pressupost o vèiem determinades coses, doncs teníem que frenar i dir, per aquí no hi passem. O l'endeutament que representava fer calcarreres tot sencer. No pot ser. D'acord que necessitem una sala polivalent, però tampoc necessitem una sala ara, en aquests moments de crisi, que sigui la number one. No oh, cal. Oh, per Sydney. I, i ara que hi ha tantes coses per fer i tantes... Eh, segur que, i com, a, com és la primera vegada que et presentes en cap de llista, sí. doncs pensaràs... Eh, hi haurà alguna cosa que serà, que et farà especialment més il·lusió de poder aconseguir de fer en la pròxima legislatura. Si fossis escollit alcalde o si tinguessis eh, mà per decidir alguna cosa, què és el que més il·lusió et faria aconseguir? La residència i El tren. El tren, el tren... El tren? El tren. Un tren que fos de mercaderies i de passatgers que anés cap a, cap cap a, a Manresa i que poguéssim establir almenys, una almenys via... Almenys que anés a la mateixa estació del tren sí. cap a Barcelona després, no? Que no clar, anés a una clar, tercera clar. estació. No, no, no, en no, no. la mateixa. <laughs> Això m'agradaria molt, perquè crec que li donaria un altre, un altre aire al poble. Li donaria un altre valor afegit, que és el que necessitem. Molt bé. Eh... En, les vostres, en la vostra llista i hi, hi van eh, independents? Sí, molts. Sí, sí, sí. El Valentí Manel Vens és independent, el Josep Puig és independent, una altra senyora que es diu Carme de la Torre és independent, sí, n'hi ha molts. I els, els, llavors vol dir que no els esteu triant per la seva afiliació política, ah, sinó no, no. per els seus no. coneixements, experiència no, no, no, no. O, no, o capacitat. No. no, no, i tant. Jo vaig ser independent molt temps, mm -hmm. no, no estic afiliada al Partit dels Socialistes fa poc, no mm -hmm. és de, perquè treballava com tot i que sigui la força política que sempre m'ha agradat. Els independents no necessàriament tenen, no tenen que fer-se del Partit Polític no. per formar part de les, de les no, no, listes. No, no, no. Eh? Poden seguir sent independents sí, i sí, estar en sí. les listes d'un partit o Sí, sí. Eh? sí. Molt bé. Eh... Um, Pregunta complicada. Què és més important? Que cadascú lluiti per lo seu? O que cadascú es preocupi pel bé comú? Home, que cadascú es preocupi pel bé comú. I què em penses de la independència de Catalunya? Hem de ser solidaris? El bé comú, què és? És només el bé dels espanyols? És només el bé dels catalans? És només el bé dels de Sallent? No. Només és el els del de teu tot. carrer? Jo no crec jo no sóc independentista. Ho tinc claríssim jo penso que Catalunya té que tenir el concert econòmic que es mereix això no ho nego però no, no, no, no penso que, que Catalunya s'hagi d'embrancar amb la seva independència i amb què sigui independent crec que hi ha moltes altres necessitats molts problemes i que el món és molt global ara i som del món i em costa una mica pensar en la independència ara a mi no m'importa que hi hagi una part de solidaritat cap a Espanya dels nostres impostos. però em, em, em, em preocupa i em sap greu que des de determinats llocs no entenguin que, la, que el revertir cap a nosaltres és bàsic. És a dir, em sap greu no tenir el concert econòmic que té el País Basc. Per tant, a mi em trobaran a lluitar pel concert econòmic, no em trobaran a les votacions per la independència de Catalunya quasi que m'has contestat a ja la, la, la pregunta, però l última pregunta que, que et volia fer és eh, què creus que hem de votar? El que creguem que serà millor per cadascú? La formació pública creiem que ens beneficiarà més a cada un? O el que creiem que serà millor per a tots? Quan dius votar el 22 de maig sí, a les eleccions el 22 del de poble... Els ciutadans de, de Sallent aniran a votar i poden pensar quin d'aquests eh, partits em beneficia més a mi? o poden dir quin d'aquests partits beneficia més el poble. Home, jo crec que hem de pensar què beneficia més el poble. I després jo crec que la gent ha de votar confiant amb la persona que vota. En un poble votes una mica aquella persona que a veure, ens coneixem bastant bé. I, per tant, tu has de fer un vot de confiança cap a aquella persona, de dir, mira, jo d'aquesta persona me'n refio, jo ho faria així. Vols afegir alguna més? No, donar les gràcies als de la ràdio per poder haver tingut l'oportunitat de venir. Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies aquí, aquí acaba, acaba l'entrevista amb Rosa Argelaguet del Partit dels Socialistes de Catalunya. Ara, oients de Ràdio Sallent, ja sabem molt més si podem decidir si volem o no volem votar-la. Aquest programa ha sigut possible gràcies a Lluís Font, pel control tècnic i producció, el director de la ràdio. Gràcies també a Mireia Gilibert, del Departament de Comunicació de l'Ajuntament, pel seu suport incondicional, com sempre. Gràcies a Marcè Maceda, pel càtering, i a J.M. Martín, que us parla. Ningú hauria de votar sense haver escoltat aquesta entrevista a Ràdio Sallent. Passeu-ho, es repetirà.